Esta movilización de hoxe que consiste en unha manifestación e logo unha romería para intentar facer algo máis festivo porque o que estamos é celebrando a manifestación que tuvo lugar en Vigo o pasado 3 de setembro de 2015, na que se reclamaba un hospital 100% público para nosa área sanitaria e o rescate da sanidade pública para o consunto da ciudadanía. Facemos esta movilización o 3 de setembro, por eso, en conmemoración disso, pero tamén porque no mes de setembro se vai a producir a a sentencia, digamos, da Comisión Europea sobre a demanda que temos te presentado. Sabemos que é difícil que a Comisión Europea nos dé razón pola demanda presentada, pero no caso de que houver alguna posibilidad de que nos dera unha resposta positiva, nosa demanda facilitaría a recuperación da sanidade pública. Por iso importante este ato de OSE para recordar de a ciudadanía Eh, que está, que seguimos aí porque as causas que provocaron a movilización enorme do 3 de setembro do ano pasado continúan estando presentes, nin recuperamos a sanidade pública, nin recuperamos o funcionamento do cunqueiro como ten que ser, eh, nin recuperamos os dereitos perdidos para a cidadanía, a caperda da universalidade e da equidade na sanidade pública e por eso é importante un acto como este de hoxe. chegada do Partido Popular ao Goberno da Xunta no ano 2009, exaco a desculpa da crise económica, comenzaron a tomar medidas que mudarían de xeito dramático os plans de actuación para a nosa área sanitaria A primeira delas, a supresión do Plan mellora de Atención Primaria, no que se marcaba un importante investimento en recursos humanos e materiais para área de vida, e reforzaba o papel da atención primaria en áreas tan importantes como a fisioterapia. A segunda, o cambio de modelo do novo hospital de Vila, abandonando o convenio específico coa sociedade pública de investimentos e apostando pola colaboración público-privada, e dicir, pola súa privatización. O Sergas, como sabedes, modificou o plan funcional funcional e financier inicial, e disfrutou a construcción do novo hospital de Vila, e a prestación dos servicios non-clínicos tanto no novo hospital como no do Meixueiro no Nicolás Pérez. Como consecuencia do modelo de licitación, o novo hospital é privado, está no balance no contable da Sociedade Concesionaria como un activo financiero, por importe de 232 millóns de euros, que é o valor estimado dos custos de construcción. A Sociedade Concesionaria o arrendará o Sergas, mediante un canon durante 20 años, que nos custará todas e a todos 1.400 millóns de euros e 21 Sufrimos tamén o cambio de modelo sanitario posto en marcha no ano 2012 polo goberno de Rajoy, que rematou coa seriedade público universal en e incrementou os soparros e reparas, creando un novo imposto á enfermidade que afecta de xeito especial ás persoas con rendas máis baixas. Para facer fronte ao reto de rescatar a nosa sanidade pública, pedimos a cidadanía que aposte por políticos que defendan a nosa sanidade pública para facer posible que o goberno que saia das próximas eleccións do 25 de setembro aposte por facer unha auditoría de todas as privatizacións e tome as medidas necesarias para a súa reversión á sanidade pública.